رحمان الرحیم ما یجبو علی من وجدا حدیثین متعارضین مقبولین سدی واجب پاغا چا چوی مندل دو حدیث او دا ظاهرا دیوبلسره متعارضین دی اذوار دی مقبول علیہ ایا تبع المراحل الاتیه تا ضروری دی چې د لاندې نو مراحلو اتبعو کی اول خبر ادا اذا امكن الجمع بينهما تعين الجمع و وجب العمل بهما كل شيء دوال تجمع قول ممكن نو لو قد مجموع ضروري دي او واجب د عمل قد دوالو <تصفيق> ذې مې رالم يمكن الجم بوجه من اللجو چکه کلم ممکن نوی جما په وجد وجوه د جمع کې دو فئن علم ک معلوم کړې شو پس هي تاریخ او دلیل سرا احد هما ناسخن چیو پکې ناسخ دې مقدمناهو روان دې بکو وعملنا به عمل بطيوق وتركنا المنسوخه او منسوخ بپريجو تا وای تا دو خبرې شو یا والا يم يعلم ذلك قد خبر معلوم نشوا نرجحنا احده احدهما على راجح با کو یو پا دیبل بی وجه من جوه ترجیح پا یو وجد وجد ترجیحنا اللتی حق د ترجیح وجه تبلغ خمسین وجہا چی اغا پنزو سو ترسی او اکسار یاد دینم لیر سم عملنا بالراجح ابیابا ملوکو پا راجح بانیم ور د ترجیح وجوهات و 500 زیادہ 500 و نہ زیادتی اوا په غټو کتابونو کی معلومی کی کم کم وجد ترجیح ده دا. د نصیبنی چی رضان ابو اسری ترجیح کړي بلکې د ترجیح بس وجوی په نس د شان د دی فن و الام يا ترجح احدهما على الاخر كراجح نشو يود دي دوارو نه پبل بيوجه من الاوجوه الترجيح ايه پي وجه دوجوه الترجيح نا وهو نادر خيدا خبره ده ش نادردا نادر, نادر ال اوقعده توقفنا عن العمل بهما لمmong ba tawqofu kud amal kuluna padi hatta yazhura lana murajjihun che sar gan shi mung ta samurajjih che tarjih war kai ahamiyatu wa وی احمیت ده دی خبره او سوک کامل دي لپاره دی فان ماهرین سوک دی وی هادا لعلم من اهم علوم الحدیث دا علم دیر اهم دی د علوم د حدیثنا ایذ یزتور را الى معرفته جمیل علماء زکر دی پی جندو تطول علماء مجبور دی وانما يكمل له ويمهر في ائمه والجامعون بين الحديث والفقه ويكامل او ماهر د دې لپاره اغایم دي چې حدیث او فقه لره جامع دي والاصولیون او علماء چې اهلي اصول دي الغواسون چا غیر پی وی پس مندر د قران و سنت کې عمل غلره وباسي علامان دقیقه په غباری کو معنا غانوباني وها اولایهم دا کسانغه دی چې لا یشکل علیهم منه الا النادرو د دې روان دی نو مشکل کېږي سیوا د یو سو نادر وَتَعَارُزُ الْعَدِلَّةِ او دَعَدِلَّةُ تَعَارُزْ كَدْ شَغَّلَ الْعُلَمَاءَ كَلَدَيْ عُلَمَاءَ مَشْغُلْكِ وَفِيهِ زُوهَرَتْ مَوْحِبَتُهُمْ وَدِقَّةُ فَحْمِهِمْ فَحْمِهِمْ اپا ديكِ لَدَيْ سَلَاهِيَتْ محبت به معنا د ساحلیت او د دقت د فهم او حسن اختیار د دوی هغه را سرغن شي کما زلت فی اقدام من خاصا لک څنګه چې خوې دری دی په دې کې قدمونه د هغه چا کما زلت فی اقدام من لک سنگ خوی درې دی پدی قدمونه راغچا خاذا غمارو من بعد المتتفلین علی مواهب العلماء لک سنگ چ خوې درې دی پدی کې قدمونه ها دغه چا خاذا چي ورن نوتی دی غمارو اغه جو دیتا متتفیدی نه چاله وای چې په تا کلوف سرخ په علم ظاهری من خاز غمارو چشوک ورن نوتی دی غجو وروالیده دیتا من باز المتتففلين على موائد الولماء اغا بازی متتففلین اغا موائد الولماء نمراسلی چه دو لماو پا ٹوکرو پا للیکیگی موائد جمع دو مائدی دا اید آغای پا درستخان پا ناغی دې کې کومرننهوتي نو داغې کاردان نه دي اشهر المصنفات فيه مشهور تصنيفونه په دې کې شري اختلاف الحديث د امام شافعي رحمه الله دے او هو اول من تکلم ما وسنف في اختلاف الحديث د امام شافعي رحمه الله تصنيف دے دارلم باندې شخص د دې کې کلام کړي او پدې کې تصنیف کړي تاویل مختلف الحدیث د ابن قتېبا اد نوری رحمه الله مشکل الاثار د امام طهاوی ابي جعفر احمد ابن سلامہ شیدانی حنفي عالم دی د دا کتابونه د یلي کلیدي په مختلفو احاديث کې د ربل نبی بیا ان شاء الله